Jeg er ikke i deres situation, men jeg kan godt se nogle af de reaktioner, de kommer med, når de har dårlige dage eller når, når, når de har rigtig gode dage. Fordi det er nogle af de ting, at pædagogerne også gjorde for mig, da jeg boede øh, det her sted. De her borgere prøver hele tiden at teste dine grænser øh, for, hvor langt de kan gå i forhold til dig. Øh, og det gjorde jeg også, da jeg, var, øh, i, altså, da jeg boede på døgninstitutionen. Sidst da vi hørte fra Johnny, fortalte han om sin anbringelseshistorie. Han førte os gennem sin tid på en døgninstitution på Fyn, tæt på sine skilte forældre og videre til en plejefamilie i Vestjylland, langt fra alt det han kendte. For faktisk til sidst at der, hvor det hele begyndte, nemlig hjemme hos sin mor i et hjem, han havde svært ved at genkende. Og hvis du slet ikke kan huske noget af det, jeg lige har nævnt, så er det måske fordi, du ikke har lyttet til første afsnit af Johnnys historie. Hvis det er tilfældet, så vil jeg anbefale, at du stopper her og finder det afsnit frem. Så kommer det her forhåbentlig også til at give meget bedre mening. Hvis du har hørt første afsnit, så ved du også, at Johnny sammen med 20 andre unge har fortalt sin historie i bogen De Anbragte. I podcastserien her går vi i dybden med nogle af fortællingerne og dykker ned i afgørende episoder fra forfatternes opvækst. Du lytter til De Anbragte.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 Johnny's anbringelse som ung har haft stor indflydelse på den måde, han navigerer i sit liv. På nogle måder har det været begrænsende, men på andre måder har det klidt ham på til at opnå en karriere inden for SOSU. I del 2 af Johnny's afsnit hører vi om hans liv i dag, og om hvordan han benytter sin anbringelsesbaggrund til at hjælpe andre unge. Men altså det her sted, Lindebjerg, hvor jeg arbejder, det er, sådan et, det er jo et gammelt sindssygehospital jeg mener, at det var sådan noget tuberkulose, øh, sådan det vild gammel gammelt, øhm, og det er jo så blevet renoveret, men det er sådan det, er, altså det, det ligner sådan et, vi kalder det slottet, og så øh, er landsbyen sådan lidt udenfor, øhm, og der er sådan nogle, nogle boliger, som ligger sådan på jorden-agtigt, og så er der den her kæmpe mega bygning, hvor, hvor det selvfølgelig bruger præg, at det har været hospital engang, men jeg er så i, i det her unge team, hvor at, der er sådan nogle små huse, hvor de ligner jo almindelige hjem øh, til en vis grænse, fordi at de her borgere jo også har en udadreagerende adfærd, så der er ikke ret meget, der holder længe. Øh, men der er små køkkener i de her bygninger, og så der, har de deres egen lille lejlighed, og de har lejet den her lejlighed øh, af et boligselskab. Øh, og så er der de her fælles køkkener, hvor vi laver mad, og støtter dem og, og tager dem med ud og laver mad i de her køkkener. Så er der nogle af dem, der går til nogle aktiviteter i, i løbet af ugen, og dem, der tager vi med eller støtter dem i, at de skal afsted. Og det kan man jo også sige, det gjorde jeg jo også dengang, hvor jeg boede på døgninstitutionen. Det var jo nøjagtigt det samme, de gjorde. Og jeg har jo så med medicinen at gøre det her sted. Så jeg sætter mig til ned i sådan en teambase. Vi har i midten af det hele og ordner medicin. Men når man arbejder med de her mennesker, man kan bare se, hvor nogle dage, hvor de tag nemlig de bare er. Og selvom de aldrig nogensinde siger det måske, men man kan se på deres adfærd eller deres små hensydninger, at, at de ja, er glade for det, man har gjort. Og jeg tænker også, at da jeg var barn, der var jeg ikke så god til at udtrykke mig, så jeg kan godt se nogle paralleller øh, i deres måder at agere på. Men ja, så vi er tre sociale sundhedsassistenter i det her team, og så resten er pædagoger. Og så er der jo så hende, der var min vejleder, som ligesom fik mig igennem den her uddannelse. Nu har jeg jo aldrig været pædagog, men når man arbejder sådan et sted her, så udvikler man jo en form for pædagogiske evner. Og det kan jo være, at, at nogle af dem viser en form for taknemmelighed. Altså det ved jeg ikke, men man kan se, at inden i dem, der viler de mere i sig selv, end de gjorde lige for et øjeblik siden. Og det kan være en, der har det rigtig svært med nogle kæresteproblemer. Og du så simpelthen går ind og hjælper personen ved noget samtale og, og, og altså måske bare er der og lytter til den her person, øhm, og så, så kan det vende eller dreje, men hvis du er rigtig god til det, så er det ofte, at du kan se, at personen efter måske 20 minutters samtale, begynder at joke, og så kan man se det, det er en eller anden form for faglig taknemmelighed, synes jeg i hvert fald, fordi så er personen jo ligesom redt ud af det her, øh, og er måske ikke selvskadende på sig selv mere, eller dunker hovedet ned i gulvet, eller et eller andet, øhm, det, synes jeg, at det, er en, det er en form for i hvert fald faglig taknemmelighed, at man kan se, at, at, at arbejdet og at, at, at det her menneske, som skriger på hjælp, faktisk har fået den hjælp, at de skal have. Og så er der jo nogle af de andre, som er sådan lidt mere måske verbale, som godt kan sige tak. Altså det kan jo være sådan noget, hvis man hjælper med nogle Playstation-spil eller et eller andet, fordi man jo selv er ung. Øhm, og der er ikke nogen andre i teamet, der kan finde ud af det, så må jeg jo ligesom træde til og, og det kan jo godt ødelægge hele deres dag, at deres basis ikke virker. Men når jeg så kommer og, og, og hjælper dem med det her, altså, så kan jeg bare se, at, at han smiler, og at, så har han en god dag igen. Jeg vil ikke sige, at jeg føler mig hjemme her, men jeg føler mig på hjemmebane. Selvom de unge ikke kender min historie, kan de mærke, at jeg er nærværende. De har også forældre, som glemmer deres aftaler eller kommer for sent. Og så er det pludselig mig, der står tilbage og skal give mig helt til dem. Fortæl dem, at dagen nok skal blive god alligevel, og vi bare laver noget andet sammen. Så tager jeg med til fodbold og deler deres succesoplevelser med dem. Eller jeg hjælper dem med vasketøjet og med at få dagligdagen til at fungere. Jamen om morgenen, når vi møder ind her klokken 7, øh, så starter man med at gå ind i den forreste bygning. Øh, og så låser man sig ind. Alle døre er låst. Øhm, og for vores sikkerhed Og for borgernes sikkerhed øhm, Så går man ind Og så på øh, højre side Der er en masse af vores arbejdsskabe, Hvor du kan låse dit tøj og sådan noget ind Og så for inden er der et øh, Badeværens Som er kontorets badeværens Og så går man ind og så er der et bord med fire stole Og så er der nogle computer Og nogle iPads Som vi så fordeler os imellem Og så senere hen tager med op Når vi går op til borgerne men vi møder altid ind her, og jeg plejer altid at tage telefonerne, som ligger til opladning, og, øhm, fordi der er jo en, der får insulin, men hvis der ikke er nogen social- og sundhedsassistenter på arbejde, så, så, så skal hjemmeplejen komme og gøre det. Øhm, så jeg ringer altid som noget af det første og siger, at jeg er på arbejde. Så er det lidt det, og så, så kommer resten af personalet ind, og så sætter vi os, og så har vi en tavle på væggen, hvor man ligesom skriver ud fra, hvilke borgere man har, og man skal hjælpe. Ja, og så sidder vi og læser op fra, hvordan at, at dagen i går, aft, eller at dagen i går har, er gået. Øhm, og så breaker vi egentlig op, og så fordeler vi os på de her tre huse. Og så går man sådan ud, ud af døren og låser igen. Det er meget vigtigt, at man altid har låst over det hele. Og så går man sådan hen, og der er sådan en masse brosten, hvor husene ligger. Og så ligger husene faktisk ret tæt på hinanden. Fordi at de, har, de er jo forbundet på en eller anden måde af os personaler. Så går vi ind i fælles rummet, øh, som er i midten af det første hus. Øhm, og der er et køkken med et opvasker og, og, og noget køleskab. Og øh, sætter kaffe over. Der står lige en radio til venstre. Så øh, stiller vi telefoner iPads og iPads videre på øh, køkkenbordet. Og så går vi ind, så er der ligesom et, et sofa... Arrangement øh, Og et spisebordsarrangement Og så sætter vi os egentlig på det her Spisebordsarrangement Og det er egentlig der vi er hele dagen øh, Med vores tablets og computer Og telefoner Fordi hvis vi skal ringe til læge og, og så videre Og så ligger lejlighederne faktisk rundt I det her fælles rum Så er der en, en dør Til hver lejlighed Og der er fire lejligheder i hvert hus øh, Og så begynder vi egentlig at og gå ind i de her små lejligheder, og sige God morgen og, og, ja, og se, hvordan deres sindstilstand lige er. Nogle gange har de nogle svære morgener, så kan det godt være, at de måske ikke skal afsted alligevel, hvis de har en alt for svær morgen. Men ja, de bor meget individuelt. Men øh, det er os som personale, der hjælper med at indrette deres lejligheder, og købe ting øh, til lejlighederne. En af mine borgere har jeg lige købt, julepynt for, for næsten to, 2.000 kroner. <laughs> og hun ved det ikke, fordi at de her borgere, de har det rigtig svært med at kunne vente så jeg har bestilt det her julepønt, og så skal det så stilles ned i den her teambase, vi har og så må hun få det 1. december og hvis jeg fortalte hende det i morgen at hun har fået det her så ville hun få det rigtig, rigtig, rigtig svært i fordi hun kan ikke vente og hun vil prøve at lave en form for splitting på de her borgere eller på borgerne og personalerne for ligesom at finde ud af, hvornår det her det kommer så man, men det er jo nogle ting man opdager, når man har arbejdet med de her mennesker et godt stykke tid ja, så er det egentlig sådan dagen forløber de her fælleskøkkener, der er i de her fællesrum, det er jo der står vi og laver morgenmad og ja, rester brød og så videre laver kaffe Johnnies omgivelser på bostedet minder på mange måder om en anbringelsesinstitution og for bedre at kunne forstå, hvad der egentlig foregår på sådan en helt almindelig arbejdsdag, så fortæller Johnny, hvordan hans daglige rutiner ser ud. Selve opgaverne er præget af minder fra hans anbringelse, og den personlige erfaring, han har som anbragt, bidrager til den måde, han håndterer forskellige arbejdssituationer. Altså borgerne er jo, bor jo på det her bostød af en grund. Altså det er jo fordi, de har det svært, og de er udviklingshændede en psykisk eller fysisk. Øhm. Og når jeg sådan starter på en, en almindelig arbejdsdag, så møder ind kl. 7, så sidder vi lige og holder overlap til halv 8, kvart i 8. Og så går vi ellers op, sætter sådan kaffen over morgenmaden. Vi ved jo sådan nogenlunde, hvad alle sammen skal have, og de er meget. Øh, hvad hedder det? Ja, hvad hedder det? Øh, mennesker, så det er næsten altid det samme, de skal have at spise. Øhm. Og fordi jeg jo arbejder med medicinudgaven, så øh, så går jeg over og giver noget insulin til en af borgerne øh, og siger godmorgen og så er der ligesom en anden der måske tager over der og hjælper ham videre øh, i at få noget morgenmad og gå i bad og så man fordeler sig sådan, der er tre huse øh, man går ind i og så, så tager man et hus hver øh, og så går jeg ind og så vækker jeg dem, der skal op og med bussen og det er lidt eller, det samme og så øh, sidder de for får noget morgenmad, og de får deres morgenmedicin. Og så kan det jo være, at der opstår et eller andet med noget tankemylder, eller et eller andet ved de her borgere, som gør, at de jo faktisk får det rigtig skidt lige pludselig meget hurtigt. I tirsdags der havde jeg øh, en, en ny elev med, som lige har skift, de har sådan en 14-dages byt, hvor de lige skal skifte praktik, og så kommer min tidligere elev tilbage igen. Og hun øh, havde åbenbart en god episode i mandags, men kommer så ind her tirsdag, hvor det hele er bare er gået fuldstændig galt for den her borger her. Og der træder jeg så til og siger, at den overtager jeg lige. Øhm, og så går jeg så ind til hende, hjælper hende lige med at få lidt tøj på, øh, giver hende hendes morgenmedicin, lige får noget ro på og noget stabilitet på, og det, det responderer hun bare rigtig godt på. Og hun, hun ender faktisk med at sidde og spise sin morgenmad, og få redt hår og komme sted, Og det vigtigste, det er bare, at de skal altså komme på, De er i nogle aktivitetstilbud, så når vi så klokken er omkring 9, og det er egentlig der, at alle skal afsted, stort set. Nogen har det, der kaldes en hjemmedag, så har de, så har de en ugentlig fridag, hvor de kan sove længe eller et eller andet. Gå op i byen eller, ja, det ved jeg ikke, tage til lægen. Og så efter klokken 9, så er der noget regnskab, og der er noget medicindispensering, og, ja, og så har vi også nogle opgaver med at hente mad op i Storkøkkenet, som er oppe på det her slot, og så smører vi madpakker, smører frokost til dem, inden de kommer tilbage igen. Og vi har sådan en masse praktiske opgaver. Luft ud i lejlighederne, sæt noget vasketøj over. Øhm, ned i byen at handle ind, hvis de skal have noget specielt. Der er jo nogen, der skal have noget cola til weekenden eller et eller andet. Og så går man egentlig fra klokken to, og så har man overlappet i en halv time, og så går man hjem. Og det er sådan en mere eller mindre sådan en almindelig arbejdsdag i hvert fald. Der er en ting, som er meget tydelig i Johnnys fortælling, nemlig det, at hans anbringelse har fået ham til at vælge en vej, hvor han har mulighed for at hjælpe unge med forskellige udfordringer, udfordringer, som Johnny kan relatere til fra sin egen varndom, og han sætter enormt stor pris på at have mulighed for at gøre en forskel for andre. Jeg føler, at når jeg går ind i en, en af de her på det her boligsted, hvor jeg arbejder, i en af deres lejligheder så har jeg en eller anden mavefornemmelse af, hvordan, hvordan jeg har haft det i sådan en lejlighed her, eller sådan et værelse her. Og, og, og de udtrykker, de tegn, de nogle gange kommer med, kan jeg godt aflæse ret hurtigt, hvor jeg også jeg kan mærke, at der er bare nogle situationer, nogle, for eksempel nogle gange, når der er noget tøjvask, eller et eller andet, og det kan jeg bare, så kommer jeg lige i tanke om et eller andet med noget tøjvask, i forhold til, hvor jeg boede, fordi så, når jeg, hvis jeg siger til en af borgerne, at det er ikke mig, der vasker dit tøj, det skal du selv. Og så kan jeg huske, at jeg selv prøvede at få den, min egen pædagog til at vaske mit tøj, da jeg boede det andet sted. Det er sådan nogle bittesmå øh, minder, der kommer, og de bliver sådan sammenkædet hele dagen, tror jeg, på en eller anden måde. Og så er der også de der med, de der, den der selvskadende adfærd, fordi det havde jeg jo også. Måske ikke i så bredt et omfang, som de har, men... Og altså, altså, så må man prøve at tale for sit indre til dem, og så fortælle dem, at, at det, det hjælper jo ikke noget, det her, at man er selvskadende. Men, altså, det er ikke altid, de kan forstå det, men, men det, så kommer det fra et andet sted, end hvis det var bare øh, fagligt. Jamen, minderne, når de kommer op, jeg kan mærke, at det giver en eller anden varm følelse indeni, men sådan meget kort. Det er lidt svært at beskrive, fordi man man tænker meget lynhurtigt over den og så, så den egentlig, så bliver den egentlig så forsvinder den igen. Men man kan mærke at altså man føler sig også lidt på sikker grund på en eller anden måde, fordi du ved jo hvordan at situationen har eller er og har været og hvordan man selv kan, kan udarbejde sin egen lille plan om hvordan man kan lykkes i den her situation med det man har selv har med i bagagen. Min barndom og opvækst fylder stadig rigtig meget i mig. Men jeg håber, at jeg med mine erfaringer kan hjælpe de unge til at se, at hvis de tager imod de muligheder, der er, og støtter sig til de mennesker, der virkelig ved dem, så skal det nok gå. Så er der også en vej for dem. Jeg ved ikke, hvordan jeg lige er endt på Linnebjerg. Jeg kan huske, den her vejleder sagde, at... Altså hun opfordrede mig til at jeg skulle blive, fordi hun synes jeg var rigtig dygtig og at hun synes at at mig og hendes samarbejde ville ligesom kunne gøre et landet i det her team, fordi på det her sted er man meget alene når man som faggruppe er i mindre tal, så hun synes måske at vi havde noget sparring som var rigtig god og noget faglighed hvor vi kunne lære hinanden nogle ting, men sådan personligt så tror jeg bare at jeg egentlig faldt for det, fordi det var nogle det er nogle unge mennesker med nogle nogle af dem har nogle lignende problemer, da jeg havde, da jeg var meget, meget ung. Altså, og så det her med, at man kan udvikle dem, og man kan lære dem ting i forhold til, hvis jeg som social- og sundhedsassistent fik arbejde på et plejehjem. Øh, der er det lidt mere vedligeholdelse, eller noget rehabilitering, eller noget i den retning. Men her, der har du både det der med, at, at man prøver nye tiltag af, øh, de har de her aktiviteter, de skal til i løbet af en dag, og det er jo på alle tidspunkter af dagen. Det, er bare, det var bare noget helt andet, det var mere øhm, helhedsorienteret. Og så synes jeg bare, at kollegaerne er skide gode, og borgerne er rigtig søde. Ja, så altså, jeg var ung, var det meget eller barn, så var det meget ud og ind af folkeskolerne. Jeg trives ikke i, altså i folkeskolen. Egentlig ikke fordi jeg blev mobbet eller noget. Jeg, jeg havde det bare ikke godt. Og så har jeg jo. Jeg har været sådan lidt, jeg har hele livet har jeg haft svært ved at finde ud af, hvad jeg ville fordi det er også, jeg synes det er et svært valg at give den menneske. Hvad vil du lave resten af dit liv? Altså, øhm, så jeg har egentlig prøvet sådan en uddannelsesmæssigt har jeg prøvet lidt forskelligt. Altså, jeg har taget en, en HG dog uden elevplads, så så har jeg taget en HF, og jeg har taget en altså den her social og sundhedsassistent, og jeg har lige søgt ind på socialrådgiveren også, som jeg også er kommet ind på for det nye år. Øh, men jeg ved ikke om jeg gør det endnu. Øh, nu slår jeg lige det vand i blodet. Øhm, og altså, jeg har, jeg har prøvet rigtig mange uddannelser, fordi jeg vil rigt rigtig gerne være sikker på mit valg. Og imens jeg har taget de her uddannelser, eller prøvet, øh, nogle af dem har jeg jo ikke gennemført, det er sådan nogle meget korte uddannelsesforløb. Men imens har jeg, siden jeg var 18, har jeg altid arbejdet inden for pleje, og, og på plejecentre, eller i udkørende grupper, øh, hjemmepleje. Så jeg har altid arbejdet med mennesker. Og så så var der bare en dag, hvor jeg tænkte, at jeg bliver simpelthen nødt til at have noget teori på det her. Og så valgte jeg egentlig at gøre det. Gøre det. Og så, jeg havde jo aldrig nogensinde været på et bosted før, på den måde, sådan arbejdsmæssigt. Men øh, faldt så for det med det samme, fordi det var nogle helt andre kvaliteter og ting, man skulle gå op i. Når jeg vågner om morgenen, så ser jeg frem til at komme på arbejde. Det er en rigtig, rigtig vigtig motivationsfaktor for mig. Jeg synes, det er meget givende, det er det, at ligesom jeg fortalte tidligere, det der med, at... at der er jo nogle dage, hvor alting bare er rosenrødt, og de er så glade alle sammen, og vi hygger os, og vi skærer græskar eller et eller andet. Altså, hvor, og, og, og så er der også de der svære dage, hvor nogle af dem er udreagerende eller selvskadende, og det, det er ligesom en helhed af det her arbejde og det her menneske. Jeg tror, at, at det er det, der er spændende for mig, og det er det, der gør, at, at, at jeg tager på arbejde hver dag i. At man lærer noget nyt, om man lærer noget om sig selv. Øhm, også hvor er dine grænser for de bliver hele tiden rykket de, prøver jo helt, altså, de her borgere prøver hele tiden at teste dine grænser øh, for hvor langt de kan gå i forhold til dig øh, og det gjorde jeg jo også da jeg, øh, altså, jeg boede på døgninstitution det kan man jo se bare ved den der getaway hvor vi cyklede af pommeren til ikke også? det var også en form for at teste hvor langt kan vi egentlig trække den øhm, det har de dog ikke gjort her heldigvis Jamen, øh, som vi tidligere har inde på, så er der jo stadigvæk nogle ting, som trækker i ens liv fra den gang. Øhm, der er de her basale ting, som man jo aldrig nogensinde har lært. Altså sådan noget som økonomi har jeg jo aldrig nogensinde lært nogen steder. Først var det døgninstitutionen, der stod for min økonomi, og altså bagefter var det plejefamilien, der stod for min økonomi, og bagefter var det en mor, som der ingen økonomi havde. Så det kan jeg godt se nogle paralleller i dag, fordi da jeg var... Da jeg fyldte 18, der købte jeg jo en telefon på afbetaling og sådan noget. Altså det røg bare mega hurtigt. Jeg havde ikke nogen kontrol over de her ting. Men altså, er det på vej? Altså det har tr trukket meget økonomisk. Har det stadigvæk nogle, nogle tråde op i mit voksenliv stadigvæk. Men øh, er i gang med at få helt styr på det og så videre. Og det, det har jeg også næsten. Men det, det er bare træls, at man sådan skal have, have, have haft det i så mange år. Sådan menneskeligt så har vi jo været lidt ind på det der med, at, at der er jo det der med, at jeg er måske ikke så god til at den der nærhed for mine venner, som de egentlig vil give mig. Øh, bare sådan noget som et kram kan nogle gange godt føles sådan lidt kvælende for mig, og det lyder meget hårdt, men ja, sådan er det. Der er det der med relationen til forældrene, den kommer jo nok aldrig helt til at være, som den skal være. Men det er sådan nogle praktiske opgaver, jeg bruger dem til, og det er også de praktiske opgaver, som jeg ser, at de har været i min barndom. Fordi det er de ting, de er kommet med, når de har besøgt mig i min plejefamilie eller institution. Det er ting, de er kommet med. Det er ikke øh, følelsesmæssigt eller noget i den retning. Jeg føler, at, at når man sidder til til sådan en familiefest, og de sidder og snakker om ting fra barndom. Jeg har en lille søster, som øh, ikke er. Altså jo, okay, hun er 20 eller 21, men som er ligesom vi er lidt tættere end resten, fordi vi sådan er de sidste skud på stammen, agtig. Når jeg snakker med hende om det her med, at, at jeg, jeg kan ikke overskue og være til de familie, så siger hun det samme, og så hun beskriver det som sådan en, at, at man, man føler ikke, at man kan få vejret, og man, man føler ikke, at man kan sådan, altså, trække vejret ordentligt. Man får nærmest sådan en mavepuster hele tiden, og det, det er nok det, altså det er den følelse, jeg også har. Ja, det er den, jeg tror det er den der nærhed, jeg bryder mig ikke om den, det kommer for tæt på en eller anden måde. Og det er nok derfor, jeg sådan føler, at jeg bliver kvalt. Til sidst spørger jeg Johnny, om han har et råd til andre anbragte, der har stået eller måske står i en lignende situation. Og måske om man også har et råd til dem, der ikke kender til anbringelsessystemet. Mit råd vil klart være, at man ikke skal være så sur på autoriteter. Autoriteterne er der for at hjælpe en. Og hvis jeg øh, vidste, hvad jeg... Altså hvis jeg vidste, hvad jeg ved i dag, i forhold til, hvad jeg vidste dengang, hvor jeg blev anbragt, så havde jeg nok jeg havde nok ikke ville være hjemme hos min familie. Jeg, havde, jeg ville nok have valgt plejefamilie også. Øh, fordi de kunne give mig mere, end, end min egen forældre kunne. Og det var nok også derfor, man blev flyttet i plejefamilie. Øh, fordi de ikke havde ressourcer, eller den følelsesmæssige kapital, til at kunne give det videre. Så mit råd ville være, at nyde det lige nu. Og det lyder bare mærkeligt, men... Men det har bare gjort noget godt for mig også. Det har ikke kun været sure oplevelser. Men det kan også være, at jeg måske har været en af de heldige, som har fået en en, rigt, altså en, en fin plejefamilie til sidst. Men familiens egen side, altså hvis, hvis jeg havde skulle blive boende i den der plejefamilie, så havde jeg jo nok haft en lidt anderledes det ved jeg ikke. måde at tænke tingene på stadigvæk. Men fordi, at jeg ligesom blev overladt til mig selv allerede, så, ja. Yeah. Jamen, jeg tænker, at altså møde dem med åbenhed. Øhm, spørg ind til deres historier. Mange vil rigtig gerne fortælle den. Jeg har også mødt nogen i min egen omgangskreds, som også har boet i en kort periode på institution og så videre. Og når man sidder og snakker med dem om det, så altså, det er det åbenhed. Altså, det, det der med at tale med dem om det. Spørg ind til det, når altså, hvis man kan mærke, at de ikke har lyst til det, så... Det, med den situationsfornemmelse får man meget hurtigt. Øhm, men spørg ind til det, og spørg om de har lyst til at dele deres historie. Så er vi kommet til vejs ende af Johnnys fortælling. Vi slutter med rådet om, at hvis man spørger ind til nogens anbringelsesbaggrund, så er det også vigtigt at vise hensyn og forsøge at mærke efter, om de måske egentlig har lyst til at dele den her side af deres liv.